Ni sasaba na daika ishirini katika studio za radio isanganiro. Hujambo mpenze mskele Karibu kuhifuata tarifa ya habari mchana huu. Kwanza habari kuu. Hakuna shirika lolote lilo kuisha pewa idhini ya kusaidia wafanya kazi wa burundi. Wanjenia ya kutumikia katika inchi ya Saudi Arabia. Akanusha kanali Pitas Masumbuko, Niki kiongozi wa tume ya kitaifa, inewambana na biashara ya bin Adam Helikwa Leo Jumane utayuzwa katkatari fahi yahabari. Watwa tatu ambaumio wango ni mwa mfanya biashara mwjana ifamika kwa jina la Emilin hurunzi zamka ki jiji kanha ni katkatarafa ya bisorom kwa nimwaro, wwamejeru hiwa usikwa jana yumatan kuman jumatatu kwa mwendo wwasat. Tano kama inavyelezo na Diomede Na naga Na naga majeri Katibu tarafa Bisoro Na huko Uganda Mmoja afarike Kisa janga la virusi Vya Ebola ni katika inchi ya Uganda nasi katika tarifa hii ya habari Mimi ni wako Omeri Nduwayo Inosabbo ni mana na tuunganisha kimitambo Karibu Rizu Isanganiru Liju ya marithiano. Habari Kamili. Hakuna shirika lolote lililokuisha pewa idini ya kusaidia wafanya kazi wa Burundi wanjenia ya kutumikia katika inchi ya Saudi Arabia. Akanusha kanali Epitas Masumbuko kiongozi watumi ya kitaifa inayopambana na biashara ya Bin Adam. Leo jumanne katika mkutano na wawakilishwa inchi ya Tunisia ili kujadili kiwango unachofikia utokomezaji wa biashara hiyo haramu anabaini kuepo mashirika yanayopotosha raia kwa kutoa habari ushi ili kuwaiba pesa zao anajuza kuwa upelelezi utafanyika kwa mashirika hayo Bida za Burundi zinazouzuzwa nje zilipungua hadi kwenye 1.68 mwaka wa 2020 Kisa mlipu kwa uviko kuminatisa. tamko la Leonidas ndaize ye muhadiri kwenye chuo kikuu. Na mtaalam katika mambo ya kiuchumi leo jumanne. Lipotowa mada katika mkutano wa tisa wa mashauriano katia chama cha seneti za Afrika na seneti za kiarabu. Kama vile inchi za kiarabu mtaalam huyo. Anazitaka nchi za Afrika kuongeza viwango vya bidhaa inchi, e, inchi hizo zinazouza nje. Tuumsikilize. Ana tafsiriwa na Romwald Niyo ya bivuze. Ikiwa ni covid 19 ama vita nchini Ukraine, vuli athi nchi hizo kwa njia moja. Ku vita vya Ukraine vinapidi kuharibu mambo zaidi. Covid ndiyo ilitangulia hata ilisababisha muduroro wa uchumi. Vili furuga mambo zaidi. Mulishudia mfumuko wa beii. Kwa bithaa maitagio karibu siku zote. Hapa nataje mafuta mbolea viwandani. Kama mulivona. Katika madali uwasilishwa. Bithaa nyingi mwahizo kutoka Urusi ama ukraine, Bithaa buruni inazo uza inje ya inchi. Zilipungua kwa kiasi cha aslimia na 68. Bithaa tunazo wagiza. Zilipanda bei karibu kiasi cha aslimia kumina tatu Uhiringanisha na mwaka rukumbiri kumina tisa na mwaka rukumbiri ishirini Ikiwa mauzo ya inje ya mipungua Haikatazi kuhangiza kwa bei hali Inchi na ingia shida Ya kukusa pesa za kigeni Kwa sababu ya kiasi kichibogo cha mauzo ya inje Ila shari titununue Tunaweza kushauli inchi za Afrika na za Warabuni Kwanza Wajaribu kutopelika bizaha kwenye soko moja Watafute masoko menji Pili Kina letia inchi changamoto kunakotokia matatizo kama haya, uchumi wake unamisingi kwenye bidhaa moja. Hatuna uzalishaji mwenji. Kwa hiyo, tunacho kishauni kukuza uzalishaji wa bidhaa za kupeleka ngambo ambazo badae zinakuletea pesa piza za kigeni zinazo unga mukono salafu ya inchi na kurahisisha manonuzi ya inchi. Haizo mafranga ya kachira, heza kuma, asigichira, paranga jawe, paranga jigi hongu, kareka kakuru heza, Alikuwa akisikika ni Leonidas Ndaiizeye muhadiri kwenye chuki kuna mtaalam katika masuala ya kiuchumi Usalama kwa sasa Watu wa tatu ambao miongo ni mwao mfanya biyashara na efamika kwa jina la Emile Hurunziza Mkazu wa kijiji kanka tarafa na yabisoro mkua ni muaro wamejeruhiwa usikuwa jiana jumatatu kwa, kwa guruneti Mwendo wasatano kama inavyelezo na diomeden hanaga majeri Katibu tarafa bisoro Kiongozi huyo watarafa Anaeleza kuwa majeruhi hao Walikuwa wakirudi nyumbani Ndipo kukutana na mpitangia kama wao Ambaye hawakutambua hawa na kuwarushia hilo Anafahamisha kuwa majeruhi Wali wahishwa kwenye hospitali ya kibumbu badaye wakapelekwa kwenye hospitali ya kibuye ili kupewa matibabu. Kwa mungibu wakatibu tarafa daima utawala na polisi wameamukia maineo hau ya kanka ili kuanza uperelezi. Vijana zaidi ya elfu nane, kwenye elfu waliokuwa wakitarajiwa walihamasika hamasika kwa mradi wakitaifa paejwa ili kubadili muenendo na kuishi maisha ya ujasilia mali hayo ni kwa mujibu wa mratibu wa mradi huo siku ya Ijumaa wiki wiki jana tarafa ni Shombo katika mkoa wa Karusi kwenye kongamano la pili la vijana wasomi miongoni mwa changamoto zilizowatatiza Wanataja wengi wao kuwa nadana ya muradi kuahusisha vijana wachama madarakani tu. Habari hii ya Arthur Kavabushi inakugia katika sauti ya Moise Misago. Mradi huo unataraji kutoa Hamasa kwa vijana Amsin Alfu hadi mwaka Alfu mbili ili wabadili mwenendo na kubuni miradi ya maendeleo. Bada mwaka na mezi tano vijana patao Alfu nani miasita Amsinatisa tayari kwa masishwa Hamasa hiyo ilifanyo kwa lengo la kubadili wa baadiza vijana Ambao wanaona kuwa mradi huo unalenga raya kutoka mkwa gitega Kama alifamisha muratibu wa mradi huo Dezirema nilakiza alifamisha pia kwamba kuna baadiza vijana Ambao wanamtazamo kuwa mradi huo ni wachama tawala na kulenga vijana kutoka chama chamahicho Dezirema nilakiza anareza kuwa Jibu la kufu hiyo ni kuwa kila mwenye mradi anawagiza kupitia mtanda wa mradi huo ili kukinga mahusiano na wafanya kazi wa mradi paej. Yule ambaye mradi waki umepasishwa anaitishwa ili konona ana kwa ana na wafanya kazi wa mradi huo katika mkutano wa rais wa jamhuri na wafadhili katika sekta maendeleo kwenye kongamano la pili la vijana bado wanasiasa wanaona kuwa kuna hatua ambayo tayari kupigwa kulingana na Gabriel Banza Witonde munyekiti wa chama APDR kwa mtazamo wake hali hiyo itapelekea vijana kutotumikiwa na wanasiasa katika mradi pae wana baini kujumlisha vijana wote pasina kuzingatia vyama vya siasa na kupokea jinsia zote Moize Misago, shukrani sana. Utamaduni kwa sasa. Kiongozi wa wapiga ngoma wa Gishora, tarafa ya Giheta mkoani Gitega anakemea ukiukwaji mila za wapiga ngoma wa Burundi uliojitokeza kwenye tamasha maarufu Nyegenyege lilofanyika nchini Uganda wiki iliyopita. Tamasha hilo liloandaliwa nchini humo lilifanyika tangu tarehe 15 hadi 18 Septemba mwaka huu. Oscar Nshimiri mana, anawataka mabalozi wa Burundi wanautumikia kwenye inchi ambamo mnangoma hizo za Burundi kuwa tayari kuchunga ikiwa ngoma za Burundi zitachezwa kwa kuzingatia mila na destori zake. Tom Sikilize, anatafsiriwa na Gerard Nivigira. Mbija nje Nivin na raimbo nje na gafu minabununga. Aho ingo matu guruunde, kita kupoki riswa mugiho kuchovaanda, dika buswa na baanu Kuhusu mambo nilio ni hali ya sento fahamu Ngoma za burundi zilipigwa nchini Uganda Ambako zilipigwa na akina mama wakiwa uchi Ni aibu Kwa sababu wengi wajua kwamba Tunapo eleza vipande vya ngoma Tuna eleza kuwa Kuna mahusiano baina ya vipande hivyo vya ngoma Na viungo vya akina mama Lakini kuna watu wanaupiga ngoma za burundi Wakikanyaga sheria zake Hapa hata wanawake wakipiga ngoma wakiwa uchi kushangaza ni kwamba Ngoma hizo Muna zilizo pigi wa huko Uganda Na watazamaji walizipiga wakiwa uchi Walipiga ngoma hizo wakiwa uchi Walitumia milazao za michezo ya kiuchi Ambapo walifanya hivo wakati wakupiga ngoma za Burundi Ama wapiga ngoma wakawaida Walikuwa wanapiga ngoma hizo huko Uganda wao walikuwa wanavaa kulingana na sheria ya upiga ngoma Tena kwenye ngoma kulikuwa kumechapishwa bendera ya taifa Tunawakua wataka sasa mabarozi wa burundi inja ya inchi yetu wazaidiye hili ngoma za burundi zilizoko inja ya inchi zipigwe ikitekerezwa sheria ya ngoma za burundi. Pia ngoma zote zapashwa uwekwa katika nafasi inayofahamika katika kila inchi geni. ili wakati wakuzipiga balozi wa burundi katika inchi fulani Nako ngoma za burundi atowe kwanza rusa. tena achunguze kwamba ngoma hizo za pigwa ikitekerezwa sheria ya burundi ba serukirika igihugu cyo Burundi ari mu makungu abari we mbere ashobora kubahururusha ngo kupfutse ingoma z'u Burundi bakoresheje amategeko y'u Habari za kimataifa Kampala Waziri wa afya wa Uganda ametangaza leo Jumanne uwepo w'ajanga la virusi vya Ebola nchini Uganda Ambalo limesababisha kifo cha mtu mmoja katika timwa inchi miaka mitatu baada ya kifo cha muisho kurekodiwa. Kwenye ukurasawaki wa Twitter, wizara ya Afya imesema kuwa serikali ya Kampala inathibitisha kuzu, kuzuka kwa ugonjwa virusi vya Ebola EVD kwa ufupi katika wilaya ya mbende nchini Uganda. Kisa kilicho thibitishwa ni mwanaume mwenye umra wa mnyaka 24 ambaye alikuwa na dalili za virusi vya ugonjwa huo na badaye kufariki. Mgonjwa huyo aliefariki anatoka kwenye jamii ya watu wenye haliduni ya maisha kutoka Sudan, jamii ambayo haijaripotiwa nchini Uganda tangu mwaka wa 2012 limesema shirika la Afya duniani WHO Kanda ya Afrika ambalo limetangaza kwamba limepeleka timu na vifaa vya kusaidia katika uchunguzi na majibu nchi ya Uganda ilikumbwa na mlipuko wa eyebola mwaka wa 2019 na kuwa takribani watu watano na hatimaye New York viongozi wa dunia wataanza leo Jumanne Septemba 20 Kuzungumza kwenye jukwa la mkutano mkuu wa sabina saba wa umoja wa mataifa mjini New York. Maswala nyeti ikiwa nipamoja na vita vinajoikabili dunia hususan inchi ukren mgogoro watabia inchi athya uviko na mgogoro wa nishatini ni miongoni mwa maswala yatakayogubika mkutano huu mkuu wa umoja wa mataifa. Mkutano huo mkuu wa umoja wa mataifa daima Unafanyika wakati dunia imegewanyika kutokana na misimamo tofauti Kwa yale ya katika inchi mbali mbali Hususa ninchin ukraine Wakati huo huo katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa kuungana pamoja ili kukabiliana na changa moto hizo Katika kikao cha leo jumanne Watajadili kuhusu vita vya Ukraine na athari zake swala ambalo litatolewa na raisi wa Poland Andrzej Duda ambaye anaunga mkono Kiev didi ya Urusi na ambaye nchi yake inawapa hifadi wakimbizi wengi kutoka Ukraine pamoja na kansela ya ujerumani Olaf Scholz Wakati itakuwa mara ya kwanza kwake kushiriki katika mkutano mkua umoja wa mataifa. Ujarumani pia inaunga mkono Kiev na kwa sasa iko katikati ya mzozo wa Nishati na Ukraine na urusi kumradi. Sabah na dakika 35 karika studio za radio Isanganiro. Mwisho wa tarifa ya habari mchana huu. Shukrani nizangu za dati ni kwa wewe kwa nami. Asante pia kwa inosabio ni mana ambaye amenisaidia ameni sa, ameni ili kusikika hewani. Kwa jina la omerinduwayo ni ite hivo. Na bye kutoka studio.